Jabearen bizita. Baiesal, Leire, bai ni naiz zer? Uf, kaixo Marta naiz. Jabeak oraintxe hedeitu egin du. Torreko alegia nola dagoen ikustea da, eta ustegun pertsona lardurunein bidera bat egin du. Uf, itazena, noiz etorriko da lantia ikusta? Astea azkenean. Bueno, ordua astea arte. Bale, aio.